Is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy, a boy asking to love him. Precious. I have a dream. Give all! Give and Let's not This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... men, hallå hallo och välkomna till ännu ett program av du borde du veta som är Frågesportet, Frågesportet, Pernilla mm. Frågesportet med användbildning hade, hade, <laughs> hade det där varit svaret på en fråga, hade jag inte riktigt kunnat kanske ge ett svar på det Nej, det där med stavningen är inte min grej, det är därför jag jobbar med radio mm. Så är det ju Som ni absolut inte kan ha missat så är det det här edition Eller love edition som vi skrev i... Facebook. I den lilla ja. ja, exakt. Och varför är det det, Pernilla? Varför är det Kärleksedition? Mm. Men det är ju för att den 14 februari varje år återkommande så har vi Alla hjärtans dag i Sverige. Bara i Sverige? Ja, i hela världen. Ja. <laughs> det har jag koll på. ja, ja, ja men Vi har också såklart två tävlande med oss. Annars hade det inte varit en tävling. Mm. eller var... Nej. Där ni hörde ni Jenny Stridsman. Hallå och välkommen. Hej, tack. tack. Det är första gången du är med, i, du borde veta. Det är det. Ja. Mm. Hur, hur känns det? Är du glad? För jävligt. <laughs> det är exakt det vi vill att vi vårt ska <laughs> känna faktiskt. Så att det är ju spottansättet. Ja. Ah, ja. mm. Felicia Friedman, Schöld. Oj, International. International. Mm. Ja, även. Mm. Mm. Första gången också är du med. Nej, jag var ju med förra året. Jag ska ju vara. Det är ju kärlekstema. Eh, minns ni när första kärlek Jenny? Nej. Jo, jo det gör jag. Ja, ja. ja. Oh, jo men åh, oh, jag tyckte han var jättesöt. Det var på Logstadiet. Ja. Eh, det blev ingen med det eller? Nej, jag tror, jag tror inte att det var besvarat riktigt. Nej, men, men det blir ju sällan det när det i de de, de små åldrarna, mm. ja. även amor kan ju faktiskt missa med sina pilar. Ja, mm. den, den är bra, Pernilla. Mm. Mm. Han <laughs> gjorde det där. ja Felicia, var känner du? eller mm. Kommer du ihåg din första kärlek? Ja, det var ju sex års. Han hette Elias, om du lyssnar. I don't love you anymore. <laughs> Oj, och och, och så I var do. det och, Darin också. Uh. Och det var inte, han svarade inte på mina känslor. Nej, min första kärlek svarade inte heller på mina känslor. Han sa att jag... Var ful som stryk helt enkelt. <laughs> uh, uh, han sa så att Be careful att who you dig. call ugly in middle school. Eller vad säger de? Det ska vara. Uh, Pernilla, du då? Jag måste ändå fråga laget Om. Eh, Första kärleken? Eh, shit, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det ens. Eh, jag kan bara tänka på min kärlek nu. Mm. Ja, oh. gulligt. Jag tycker vi går Ashton. vidare. Ja, det Fart ska vi göra. <laughs> för vi har ju ett program att hålla oss till idag. Ja, vi har det. Och vi ska börja med den nya vart fan ska vi som är nytt för i år och då ska vi liksom ta reda på vart vi ska den är en plats sen så ska vi köra vem där och det är ju bekant sedan tidigare efter det kommer nyhetsquiz även det är bekant då ska vi liksom kontrollera hur de tävlande har inte med under nyheterna mm. Och efter det så kör vi lightning round, vilket idag passande nog är just kärlek. Ja, men det är därför vi har... Nej, det var ju alla hjärtans dag, så det var ju därför. Mm. Eh, ja, men känner ni er redo? Nej. Bra. Nej, och Jag eh, tycker det inleds med en spännande attityd här. Vi får se hur det spelas ut i programmet. Eh, som sagt, är det då, eh, vad fan ska vi? Eh, hur går det till, Pornella? Mm. Men vi har ju då ett resmål som vi når med fem olika ledtrådar. Och om de tävlande tror sig veta vad svaret är, då ska de ropa sitt namn innan nästa poängnivå nås. Och då det blir inga konstigheter där. Poängskalan är från 5 till 1 och man vill ju då ha så många poäng som möjligt. Ja men innan vi kör igång så måste vi lyssna på det här. You should be the fellowship of the ring. Right. Where are we going? Exakt. Where are we going? Då kör vi igång. är det då? Ja, alltså mm. är det en land ett land eller en stad? Är det är en, en plats en, en stad. <laughs> Vi kör gång. det är en stad vi letar efter Håll pennorna redo och kom ihåg era namn Då kommer första ledtråden här Namnet på staden vi söker är en sammansättning av sand eller grus Och ett kuperat insjöområde Jo, pröva Namnet på staden vi söker är en sammansättning av sand eller grus Och ett kuperat insjö, insjöområde Dora ögon visas mot oss. Frågetecken bildas. Nej, vi går vidare. Fyra poäng. Vi tänker på en stad som startade som en kyrkby på 1100-talet som är med i diskussioner om det ska tillhöra landet det ligger i eller inte. Jenny. Jag får du skriva ner vad du tror på din lilla lapp? Vi tänker alltså på en stad som startade som en kyrkby på 1100-talet som är med i diskussioner om det ska tillhöra landet det ligger i eller inte. Vi går vidare till tre poäng. Bra ställe om du vill idrotta och journalistik vill posta saker på kvällen. Det ja, kort, det jag trodde. Alltså det är ett bra ställe om du vill idrotta och journalistiskt vill posta saker på kvällen. Nej, jag tycker ska vi köra vidare till nästa poäng, Pernilla. Mm, det ser lite sammanbitna här. men här kommer nästa och det är en ljudfråga, så spetshörnen. Artisten är född i staden vi söker och... Eh, ja, det är frågan. Artisten är född i staden som vi söker. Alltså artisten där som vi hörde är född i den staden som vi söker. Vi hmm. får fundera vidare. Eh, poäng nummer ett, eller ett, för ett poäng. Eh, Sveriges tredje största tätord, tätort, där det flesta bär blått och vitt under de allsvenska Policia. fotbollsmatcherna. Elisia sa sitt namn där på ett poäng. Jenny söker ögonkontakt där för att få lite hjälp från programledaren. med jag Men... säger nej till det. Ja. <laughs> det är <med> svaret. <laughs> alltså Sveriges tredje största tätort. Där de flesta bär blått och vitt under de allsvenska fotbollsmatcherna. Ni har alltså alla svarat, men jag tänkte på att lyssnarna där, där hemma som kanske också vill vara med och gissa. Men eh, där var då, vad fan ska vi över? Och eh, då ska vi se vad Jenny, du skrev ditt namn först på fyra poäng. Nej, nej fem poäng. nej <laughs> Du hörde nog fel. Eh, nej, jo. jag kollar med domaren. Mm, hon skrev faktiskt sitt namn på fyra poäng. Då vill vi höra vad du skrev du på fyra poäng? Nej, men jag ser inte riktigt det här vad jag skrivit, men det var, det var nog fel i så fall. Du svarade alltså ingenting då. då? Nej, nej. Det var Felicia, du skrev, skrev ditt namn på ett poäng. Vad var ditt jag, svar? Jag svarar Malmö. Ding ding ding. Det är ett korrekt ding, ding. svar. Felicia tar hem den första poängen. Snyggt, snyggt, snyggt. Jag tänker att eh, första ledtråden var ju eh, namnet. på staden vi söker en sammansättning av sand eller grus och kopierat infödsområde. Malm är då sand eller grus med andra ord kopierat infödsområde kan bestämmas som ö så det blir Malmö. Eh, fyra poäng var ju för att Malmö var från början en kyrkby och blev en stad först 1200-talet. Det står diskussionen om landskapet i Skåne eh, om Skåne ska tillhöra Danmark eller ej. Mm. Eh, äntligen är det jätteligt. Eh, andra poängen eh, trodde jag att ni skulle ta för att det är ju... Eh, Ljud till låten Guld och gröna skogar. Sångaren Hasse Andersson är från Malmö. Det var ju då jag kom på vilken det var. Jag fattade ah. att det var i Skåne i alla fall då. Yep. Men inte mer än så. Och för, ett poäng då. Malmö är Sveriges tredje största tätort och fotbollslaget Malmö FF spelar ju i blått och vitt. Allmänt känt skulle jag väl säga. Mm, snyggt. Mm. Ser nickningar. Vi kör en liten andningspaus och lyssnar på ingen mindre än Tina Turner. Uh, Tina Turner med What's Love Got to Do With It? Uh, det undrar vi också. Här underlåter hon prata lite grann om kärlek. <laughs> men det är ju tema, årets tema. Det är ju en det... definitionsfråga om vad kärlek är. Ja, mm. det är det. kom Det, det är fram till? riktigt så en pessimist svarar. Ja. Vad är då kärlek? Nej, men alltså, det finns ju olika definitioner av kärlek. Man känner ju en kärlek till sina barn och man känner en kärlek till. En plats som en... Som Malmö till exempel. Mm. Som Malmö till exempel. Mm. Nej, men sen så finns det ju den andra kärleksbiten. Utveckla, <laughs> <Genuiden>. Utveckla. <laughs> Vad menar du? Nej, men, Polfär, öronen, och nu får alla alltså känslor när man kanske gillar en människa väldigt mycket. <laughs> ja. Det är ju bra oh. beskrivning på kärlek. Ja, mycket. Kanske också ska jag säga att ni lyssnar på det borde du veta, the love edition. Mm. Mm. Kanske ska jag sluta säga love edition. Förlåt, mm. inte det. Men det är lite mer krydda när du säger det så. Tänker att jag förlöjligar det lite grann. Mm. Nej, jag tänker kanske du är. Mm. Nej. Jag är inte alls, ja. Det, det, you spice it up. Yes. Jag gör you det. Do. Love edition. Love. Mm. Bra. Love. <laughs> då, har vi, då har vi det utrett. Men vi ska ju klart vidare i tävlingen. Vill du säga hur det går? Har du gått så länge? Ja, än så länge har det inte gått Speciellt långt framåt Felicia har tagit ett poäng Och Jenny gissade fel Hon hade möjlighet på fyra poäng mm. Men missade svaret Nej, hon såg inte vad hon hade skrivit på lappen. Det är så kul att vara här. Vi välkomnar dig alla gånger. Mm. Men bra, då vet vi ställningen. Än så länge. Det finns många fler poäng och knappa in på. Vad står next? Mm. next. Nästa tävling kan man knappa hem tre poäng om man är riktigt vass. För det är nämligen momentet Vem där? Vilket går ut på att vi har klippt ihop en serie olika ljud. Idag är det faktiskt jag som har klippt ihop den här. Vi ja, söker. Det, det vill du, du få mm. fram nu innan. här eh, Och det är då alltså en viss logik kan man säga, som viss gestaltar logik. den här kända personen. Tänk, tänk långsökt. Mm. Okay. Och när mm. ni tror er veta vem det är vi söker, så ska ni säga ert namn och skriva ner svaret på era lappar. Om ni svarar inom 20 sekunder får ni tre poäng. Efter 40 sekunder får ni två poäng. Och efter Inom 40 sekunder och efter de här 40 sekunderna då är det ett poäng som gäller för rätt svar. Eller ska du säga 40. 40. Mm. Mm. 40. 40. Jag är från Västerbotten jag heter Pernilla. Och jag är 40. Ingen här inne är 40. Men... Nej, men vi närmar oss. Mm. Eller vissa av oss. Eh, vi går vidare. För nu helt går enkelt. vi vidare. Eh, ja. Vi går vidare. Eh, vi ska då lyssna på vem där så då börjar jag spetsa era små, små öron och eh, lyssna ordentligt. No one's gonna die. Know what you've got, kid. You've got us. We've got each other. If that ain't a family, I don't know what is. Baka, baka, koka, rulla, rulla, bulla, Träning rulla, behöver rulla, rulla, faktiskt inte tratin. Kortar höger passet super effektiva. Det... Junk, Junk flooding makes you weak. Junk food makes you big and fat bräker i sitt skräpmat dagarna i ända vilket resulterat i både viktökning och hjärtsvikt. Alltså, men hörroffe, du kan inte äta 15 smörpaket i frukost och han bara, ah oh, shit, jag hade ingen aning. Tack för hjälpen, du har räddat mitt liv. Och sen ändrar de bara hans matvanor och han kan leva ett vanligt liv, men liksom det har spårat ur helt fullständigt så här. Det är jag som är Anna Skipper. Ja, tysta mm. munnar och stora ögon. Mycket ögonbitar. Ja, sig. är det slut nu? Mm. Ja. Det här var en minut. Var det... Inga namn, skrikna. Jag har fattat någonting med mat att göra. Ja, jag tänkte säga Paolo Roberto. Men, jag vet inte. Mm. Ja, men han pratar väl. Ni har inte något speciellt namn i slutet som ni reagerar på? Anna Skipper. Ja, det är faktiskt ja. det namnet vi söker efter ja, också. Ja, det, det var det vi tänkte, eller vadå? Skulle man ha gissat det det då eller vad? Man skulle det gissa att det under minuten som gick. Ja, men jag tänkte när ni sa Anna Skipper, då tänkte jag att det var slut. Ja, det var ju slut. Mm. Mm. Ja, men alltså noll poäng där då. Men vill du dra igenom hur du hade tänkt? Mm. Det första ljudet vi fick höra där, det var ju från den här pingvinen i Madagaskar. Som då heter Skipper. Mm. Långt sökt sa vi. Mm. Mm. Fast det är ändå ganska nära. Mm. Efter det så fick vi höra en låt om eh, bak en liten kaka där. Och Anna Skipper hon håller ju inte de här kakorna så hårt om hjärtat. Sen så var det då Paolo Roberto, precis som du sa där Jenny. Och det är ju då för att Anna Skipper, hon tycker ju om träning. Hon tycker att man ska röra på kroppen. Unikt Efter... faktiskt. Unik Mycket. osikt. Mm. Hatar henne redan. Efter det fick vi ha en låt om junk food, Och jag känner inte att jag behöver ge förklaring på den- efter det så fick vi höra en röst från Anna Skippers program Du är vad du äter om en medverkande person där. Lite på skämt vad det gör för sig. Och på tal om skämt, efter det så kom komikern Soran Ismail som härmar programmets mening. Avslutande där så är det då Anna Skippe som säger sitt namn efter introlåten på programmet Du är vad du äter. Är det mer, uh, does it make more sense now, men eh, att säga, no. med facet ja hand? Ja, jo. Mm. Men det Väldigt var långsiktigt, Pernilja. Tack så mycket. Eh. Men det var lite utanför boxen. Men vi ja. sa ju det. Tänk ja. långt jo. utanför boxen. Det finns ingen box. Just nu så Nej. närmar vi oss kanske årets lägsta poäng. <laughs> det, det är ett, ett, ett rekord i sig, skulle jag vilja säga. Bam! Ja. Eh, men bra. vi har ju som sagt två stycken till eh, programpunkter som vi ska plöja igenom. Vad är då nästa? Vi kommer nu direkt till nyhetsquizet för att kontrollera vad om de tävlarna hängt med i nyheterna från veckan om. som har gott. Ja. Oh eh, Vi börjar med Jenny. Du, är du redo? Du har, vi har en minut. Eller hur går det till? Du ja. Till. Under två minuter så kommer du Amanda att läsa upp nyheterna och de tävlande ska då avgöra om det hon säger är sant eller falskt. Mm. Och vi börjar med Jenny, du har en minut på dig. Är du redo? Mm. Mm. Då kör vi igång. En mamma blev förbannad på en arbetskollega som utan tillåtelse ammade hennes tre månaders baby. Sant. Sant. Halvtidsshowen under Super Bowl var nära att sluta i katastrof då Lady Gaga var på toaletten och hon skulle göra sig redo att gå på scen. Sant. Falskt. Efter att Adele tilldelats priset för år, årets album på amerikanska Grammysgalan sa hon i takthållet att Beyonces album Lemonade var den rättmätiga vinnaren. Sant. Sant. Fisksorten Pangasius ja, innehåller fler farliga ämnen än andra fisksorter. Falskt. Apple kommer att släppa en ny iPhone som plötsligt exploderar. Eh, detta efter att Samsung har fått mycket uppmärksamhet. All publicitet är bra publicitet, säger Apples vd Tim Cook. Falskt. Tom New... Personen som bakom artisten Conchita Wurst som vann Eurovision Song Contest 2014 säger till pressen att jag måste döda Conchita Wurst. Fast, sant. Operatören bredbandsbolaget tvingas blockera både fildelningssiden The Pirate Bay och streamingssiden Swearfilmer. Det har patent och övermarknad... övermarknadsdomstolen nu beslutat i en dom vid Suehåvret som inte går att överklaga. Sant. Sant snyggt. Långa Sjätt. frågor, men bra frågor. Mycket bra. Mm. Mycket bra. Mycket bra med live bra. feedback från det tävlandet. Yes. <laughs> <laughs> <laughs> uh, Felicia, känner du dig extremt redo för... Ja, jag kunde till och med några av de där som hon hade. Men... Det är sant. Fantastisk. Nu vill du bara glänsa. Ja. Mm. Uh, bra, men då kör vi igång. Felicia, du är redo. Mm. En tavla från urinvånare i Australien som försvann 1981 har hittats av en slump hängande på kontoret hos turismchefen av området Northern Territory i Australien. Sant. Sant. Luleå tekniska universitet satsar stenhårt på medieutbildningarna i Piteå och satsat 25 miljoner kronor på verksamheten. Falsk. Falskt. Falskt. Youtube-stjärnan PewDiePie har fått sparken från sitt, från sitt kontrakt med Disney efter att ha publicerat flera videos Sant. med... Sant. Priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm slog rekord i januari. Sant. Sant. Hypen med alla hjärtans dag har börjat avta. I år såldes bara 5 000 röda rosor i hela Sverige. Falskt. Falskt. Playboy har ändrat sig. Nu visar det nakna tjejer i sina tidningar igen. Sant. Sant. Svenskarna väljer bort kaffe och te. Nu är det kop en kopp varm choklad som gäller under fikarasten. Falskt. Falskt. Hockeymålvakten Henrik Lundqvist vann i veckan sin 400 seger i NHL. Sant. sant. 2016 var en sekund längre än 2015. 2017 vill inte vara sämre och är faktiskt tre sekunder längre än 2014. Falskt. Falskt. Mm. Du läser bra nyhetssidor då, Felicia. Ja. Men alltså, jag jag, hade, jag kunde några av dina faktiskt. Ah. Det har varit jämna poäng för mm. det där kan domansätta. Mm. sätta. <laughs> Ja, jämna poäng hörde jag jämna poäng. Mm. mm. Inte riktigt, men eh, det tog så där alltså, Pernilla, hon är väldigt sovflöta, skulle jag säga. Ja, hon är det. Hon är det. Ja, men Även det är ju inte omöjligt, skulle jag säga. Den här liksom. Jag försöker nå henne med fötterna så där, under bordet. Mm. Ser du inte att jag backar, backar, backar? Ja, det är det, det väldigt... du gör. Ja. Jag tyckte att det såg lite ut ja. mm. Tror du att du skulle börja twerka? Det var lite oerhört. <laughs> det hade ju bara varit kärleksfullt. gör det sen. Det hade ju ja. varit, varit något. Mm. Ja. Eh, ja, men eh, vad tycker du, panela Tycker du att vi ska gå vidare? Eller ja. för eh, jag tycker nog att vi körde först namnet. Ja, vi kör vidare helt enkelt. Ja. Och då har vi kommit till dagens Lightning Round, vilket oh. som sagt är kärlek. Mm. Mycket passar nog. Och vi undrar då om ni är lika bra på kärlek som amor är med sina pilar. Alltså, den där blir aldrig för gammal. Här gäller det att säga sitt namn. Så fort man kan svaret på frågan svarar man fel, ja men då går chansen över till motståndaren. Ganska klara regler, eller vad säger ni? Mm. Ja, glasklart. glasklart. Eh, då tycker jag att vi, ja men vi har ju faktiskt en liten jingle som vi ska spela. Ja, yes, det var ingen då för Lightning Round som var... Ja, vi kör igång helt enkelt. Kärlek kan definieras i fem olika former. Eros, agape, filia, egos och libido. Vad står filia för? Jenny. Mm. Jenny? Uh, vänta, vänta, jag kan det här. Kärleken till mä människor, till andra människor. Inte riktigt. Inte helt, rätt, inte helt fel, inte helt rätt. Felicia? du vet jag. Känslor. Nej, svaret vi söker är syskonkärlek. Nu kommer det yes. en liten ljudfråga här så äh, tycker jag att spetsar den. Nu ska vi se. The greatest thing Mm. Från vilken film kommer detta citat? Nej, mm. inte. Svaret är Molen Rouge yes. mm. uh, Vad heter chokladkakan vars glasyr gör på följande ingredienser? Smör, starkt kaffe, kakopulver, vanilj och florsocker. Jenny? Jenny? Jajamän, Vi har ännu en ljudfråga Spetsa öronen Hello gorgeous I'm glad you can make it. Jag just went through Instagram and I really like your photos. Personen vi hörde är välkänd som fotmodell men kanske framförallt för sitt långa hår och sina omslag på böcker av den romantiska genren. Vad heter han? Fabio Jenny. Fabio. <laughs> det är rätt. Vad kallas det redskap som läkaren använder för att lyssna på hjärtat? Ja. Felicia. Felicia Stetoskop Det är rätt alltså Jag är en för att jag inte kunde uttala <laughs> Ännu en ljudfråga, här kommer den mm. Vad heter denna låt? Felicia mm? uh, Someone like you Det är också rätt uh, Snyggt, jag tycker vi tar, uh, tar en till För jag tycker den är rolig Vem har namnsdag på Alla hjärtans dag? Felicia Valentin det är kul. Jag trodde den skulle vara en liten sån här. Eh, vad säger man? Mindfuck? Mm. Men det var det inte. Nej. Eh, ja, då har vi en liten låda som vi kan spela. Och vi räknar ihop poängen, och vi är alldeles strax tillbaka Ja, Love on the Brain med Rihanna. Vi har slutresultatet och vi är extremt eh, nyfikna på eh, hur resultatet blev helt enkelt. Mm. Vad tror de om tävlande? Ja, vinner jag inte så sticka härifrån. Men eh, du det ska ändå måste gå härifrån, men eh, du vann. Ja. Konstig demonstran. Nu är det jag som är domare, så att nu är det jag som Men du frågade. Men du frågade, du. Jag frågade. Ja, mm. jag tog av, jag eh, Kör igång. Jag kan säga så här att eh, jag... Mm. Väldigt ojämnt. Felicia, du drog hem 13 poäng medan Jenny drog hem 7. Vilket är hälften av Felicias vinnande resultat. Men jag skulle ändå säga att det var bra tavlat. Nej, jag skulle ändå säga att det var bra. Vad säger ni tävlande? Vill ni, är ni pepp på att komma tillbaka? Mm. Nej. Men då, Felicia, du fick ju bra poäng. Ja. Men då, Det här var ju under hot. Ja. ja. Det, det, det, mm. Jag, jag mot säger mig allt, alla... <laughs> Vi går vidare tycker jag att eh, nästa vecka samma tid, samma kanal eller vad säger vi? Jajamän, det stämmer helt korrekt. Vi ses då! Eller hörs!